Kniha 3, 116 až 117 Vasišta pokračoval. Sám jsem byl očitým světkem všeho, co se u dvora krále Lavany stalo při návštěvě Kejklíře. Když Kejklíř náhle zmizel, chtěl každý vědět, co byl zač. Svým vnitřním pohledem jsem shledal, že to byl posel bohů. Je tradicí, že Indra sešle různé strasti na toho, kdo vykonal právě ten druh obřadu, který král Lavana mentálně provedl a zkouší tak jeho sílu. Výsledkem pak byly přeludy a halucinace, které král podstoupil. Protože král vykonal obřad mentálně, proběhla i zkouška pouze v králově mysli. Je-li mysl důkladně očištěna Zbavíš se veškeré dvojnosti a rozmanitosti, které mysl vytváří. Rámo, již jsem ti vyprávěl průběh opakovaných stvoření, která nastanou vždy po předchozím kosmickém zániku, i to, jak člověk přichází k zakoušení představ já a moje. Kdo obdařen poznáním následuje sedm kroků jógy vedoucí k dokonalosti, ten dosáhne osvobození. Ráma se zeptal, svatý muži, jaké kroky máš na mysli? Vasišta odpověděl, o rámo, existuje sedm sestupných kroků nevědomosti a sedm zestupných se kroků poznání. Nyní ti je popíši. Setrvávat ustálený v poznání já znamená osvobození. je to narušeno, přichází ego a omezení. Stav sebepoznání neboli poznání já je takový stav, v němž není rozruch mysli, rozptýlenost, ani otupělost, pocit ega, ani vnímání rozmanitosti. Iluze, která zakrývá poznání já, má sedmero stupňů. Semínko bdělého stavu, bdělý stav, silný bdělý stav, snění zabdělého stavu, sen, Snový bdělý stav a spánek Semínko bdělého stavu se nachází v čirém vědomí, kde mysl a džíva existují jen jako pojmy. Jakmile se objeví představy já a tamto, jde o bdělý stav. Jestliže jsou tyto představy posíleny vzpomínkou na předchozí vtělení, jedná se o silný bdělý stav. Pokud se mysl během bdění nachází ve vlastních představách a je těmito představami naplněna, pak jde o snění zabdělého stavu. Iluzorní představy zážitků, které vznikají během spánku a zdají se jako skutečnost, to jsou sny. Ve snovém bdělém stavu si člověk vybavuje minulé zážitky, jako by se děly nyní. A jestliže jsou všechny představy opuštěny a nahrazeny úplnou netečnou otupělostí, jde o hluboký spánek. Těchto sedm stupňů lze ještě dále dělit.